Посеред кабінету Ліліани стояв Вовек і, захлинаючись словами, розповідав, що довго стукав, дзвонив, не відчиняли. Колись вона дала йому свого ключа, він відімкнув. А там Ярослава лежала на дивані. Навкруг розкидані ампули, пігулки, шприци. Вовек одразу викликав міліцію. Я завжди попереджала, це добром не скінчиться, нервово, ламаючи тонкі пальці, сказала Ліліана Олегівна. Ну, принаймні, ми до цього ніяк не причетні. Ще одного похорону я не витримаю, шепотіла Заріна. Це якесь божевілля. Віра вперше чула, що Ярослава, холодна, неприступна красуня, сиділа на голці. Так Ось у чому секрет її відстороненості і постійної знервованості Ви ж того дня завозили її додому, сказала вона Вовику Не помітили нічого підозрілого? Може у неї був якийсь непевний психічний стан? А, він у неї завжди був непевний, хіба я нянька? Вовик нахабнів на очах Хоч би як там було цього разу, мабуть від розмов з органами нам не відкрутитися, констатувала Ліліана і пішла доповідати про чергову трагедію начальству.